Harmadik fejezet. A nap már majdnem egy órája felkelt, amikor Pászer megjelent a királyi palota kapujában. A fáraó testőrei meghajoltak előtte. A vezír elindult a folyosón, amelynek falát, lótuszokat, papíruszt és pipacsokat ábrázoló festmények díszítették. Keresztülment ment egy oszlopos termen, ahol egy medencében halak fickándoztak, végül odaért az uralkodó dolgozó szobájához. A Fáraó titkára köszöntötte. A Fáraó már várja önt. A vezírnek, mint minden reggel, most is be kellett számolnia a két föld, felső és alsó Egyiptom urának arról, hogy mit végzett. A helyszín idilli volt. A hatalmas, világos szoba ablakai a Nílusra és a kertekre néztek. Mázas cseréppadlóját kék lótuszok díszítették, Aranyozott asztalkáin virágcsokrok illatoztak. Egy alacsony asztalon kihengergetett papírusztekercsek és íróeszközök sorakoztak. A fáraú elgondolkodva nézett kelet felé. A közepes termetű, izmos férfi haja vöröses árnyalatú, homloka széles, orra ívelt volt. Megjelenése erőt sugárzott. Kiváló elődje, első széthít, Karnak és Abidós építetője már nagyon fiatalon maga mellé emelte a trónra, és azóta a nagy Ramszes a hettitákkal kötött béke és a jólét útjára vezette népét, ezért Egyiptomot számos ország irigyelte. Végre itt vagy, Pászer. Hogyan zajlott a per? A halott bűnösöket elítéltük. És Beltran feszült volt, Felkavarta az esemény, de nem rendítette meg. Szívesen elmondtam volna a szokásos mondatot, minden rendben van, a királyság ügyei virágoznak, de nincs jogom hazudni felségednek. Ramses, mintha zavarba jött volna. Egyszerű fehér kötényt viselt, egyetlen ékszere egy arany és lazurkő karperec volt, amelynek felső része két vatkacsa fejet formázott. A végeredmény ami a mesterem Bránier gyilkosait illeti, semmi biztosat nem tudok, de úgy tervezem, hogy Kem segítségével utána járok egymásnak. Szilkisz asszony, mint Beltrán felesége, a gyanúsítottak élén áll. Egy nő is volt az összeesküvők között. Nem felejtem el, felség. Hárman már meghaltak, a cinkosaikat még azonosítanunk kell. Nyilván Beltrán és Szilkisz az. Meg lehet, de nincsenek bizonyítékaim. De hiszen Beltrán már szint vallott. Igen, de nagyhatalmú támogatói vannak. Mire bukkantál? Égy nappal éve dolgozom a különféle hivatalok tisztviselőivel. Több tucatnyian adtak be írott jelentést – Kihallgattam magas tisztségű írnokokat, szolgálatvezetőket és kis hivatalnokokat egyaránt. A végeredmény rosszabb, mint képzeltem. Halljam hát! Beltran számos lelkiismeretet megvásárolt. Zsarolással, fenyegetőzéssel, ígéretekkel, hazugságokkal. Nem riad vissza semmilyen aluávalóságtól. Ő és a barátai pontos tervet dolgoztak ki. Rá akarják tenni a kezüket az ország gazdaságára. Ki akarják kezdeni és el akarják pusztítani az ősi értékeinket. Milyen eszközökkel? Azt még nem tudom. Beltran letartóztatása stratégiai hiba volna, hiszen nem lehetnénk biztosak abban, hogy a szörny valamennyi fejét levágtuk és rátaláltunk az összes csapdára, amit nekünk állított. Az új év napján, amikor szót hisz csillag feltűnik a rák jegyében, hogy elindítsa a nírus áradását, fel kell mutatnom a népnek az Istenek testamentumát. Amennyiben nem teszem, le kell mondanom, és fel kell ajánlanom a trónt Beltrannak. Ez a néhány hónap vajon elég lesz-e arra, hogy cselekvésképtelenné tedd? Csak Isten tudna válaszolni a kérdésére. Ő az, aki megalkotta a királyságot, Pászer, azért, hogy emlékeket állítson a dicsőségére, hogy boldoggá tegye az embereket és eltántorítsa az irigyeket. A legdrágább kincset adta nekünk, azt a fényt, amelynek én vagyok a hordozója, és amelyet szét kell árasztanom magam körül. Az emberek nem egyenlők. Ezért kell, hogy a fáraó a gyengék támasza legyen. Míg Egyiptomban templomok épülnek, ahol a fénylő erőt őrzik, földje virágozni fog, útjai biztonságosak lesznek, a gyermekek gyugodtan gőgítsélhetnek anyjuk karján. Az özvegy védelmet élvez, a csatornákat rendben tartják, és mindenkinek igazságot szolgáltatnak. A mi létünk nem számít, de ezt a harmóniát meg kell őrizni. Öné az életem, felség. Ramszesz elmosolyodott, és pászer vállára tette a kezét. Az az érzésem, hogy jól választottam vezírt, még akkor is, ha a feladata embert próbáló. Lassan te vagy az egyetlen barátom. Tudod, mit írt az egyik elődöm? Ne bíz senkiben. Nem lesz sem fívéred, sem nővéred. Az árul el, akinek sokat adtál. Az a szegény támad hátba, akit gazdaggá tettél. Az szít zavargást, akinek kezet nyújtottál. Ne bízz az alatvalóidban és a rokonaidban. Csak magadra számíts. Senki sem fog segíteni téged a szerencsétlenség napján. És nem teszik hozzá szövegírója, hogy az a fáraó, aki megfelelő emberekkel veszi körül magát, meg tudja őrizni saját nagyságát és egyiptomét is? Jól ismered a bölcsek szavait. Nem tettelek gazdaggá, vezír, viszont olyan súlyos terhet raktam rád, hogy azt egy megfontolt ember elutasította volna. Tudd meg, hogy Beltran veszélyesebb, mint a homokivipera. Meg tudta téveszteni a hozzám közelállókat, elaltatta bizalmatlanságukat és beférkőzött közéjük, mint ahogy a féreg fúrja be magát a fába. Azt színlelte, hogy a barátod, de csak azért, hogy könnyebben folythasson meg. A haragja nőttön nő, tönnő, nem nyugodhatsz majd tőle. Ott fog rád rontani, ahol nem várnád. Sötétségbe burkolózik, az árulók és az esküszegők fegyvereivel támad rád. Vállalod ezt a harcot? Az adott szót nem lehet visszavonni. Ha kudarcot vallunk, noferettel együtt kilesztek szolgáltatva Beltrannak. Csak a gyávák tűrnek el ilyesmit, mi a végsőkig kitartunk. A nagy Ramszesz leült aranyozott székére szemben a napkelettel. Mi a terved? Várok. A király nem leplezte meglepődését. Az idő nem nekünk dolgozik. Beltrán azt fogja hinni, hogy elvesztettem minden reményt, és hogy már is megnyerte a csatát. Hagyni fogja, hogy mások is szint valjanak. Én pedig megtehetem a megfelelő válaszlépéseket. Meg kell győznöm arról, hogy tévúton járok, ezért egy jelentéktelenebb ügyjel fogok foglalkozni. Kockázatos taktika. Nem volna olyan kockázatos, ha lenne még egy szövetségesem. Kire gondolsz? A barátomra, Szutira? Elpártolt tőled? A hitvesi hűség megszegésért egy évre ítélték, amit egy núbiai erődben kell letöltenie. Az ítéletet a törvénynek megfelelően hozták meg. Akkor azon sem te, sem én nem változtathatunk. De ha megszökne, gondolom, a katonáinknak inkább a határ védelmével kellene törődniük, mint sem az ő üldözésével. Más szóval. Parancsot kapnak, hogy ne hagyják el az erődöt, mivel a núbiai törzsek betörése várható. Hát az emberi természet meglehetősen szeszélyes, képpen a nomádoké az. Bölcsességében felség felismerte, hogy lázadásra készülődnek. De ez nem fog bekövetkezni. A núbiaiak látni fogják, hogy a határt őrző erődök készenlétben állnak és letesznek tervükről. Írd meg a parancsot, pászervezír, de semmiképpen se segítsd a barátodat a szökésben. Majd a sors megsegíti.